פרק ט״ו. מקץ שבע שנים תעשה שמיתה, וזה דבר השמיתה. שמות כל בעל מה שידו, אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיתה לאדוני. את הנוכרי תגוס, ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. אפס כי לא יהיה בך אביון,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 ומשלת בגויים רבים ובך לא ימשולו. כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתח תפתח את ידך לו, והעבד תעוויתנו, די מחסורו אשר יחסר לו. ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך, וליעל לאמור, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, ורעה עינך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך אל אדוני, והיה בך חטא. נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך ותתחה לו. כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. היא לא יחדל <מח> אביון מקרב <מח> הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך, ולאביונך בארצך. כי יימכר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך שש שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו רקם.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 ובצונך הזכר תקדיש לה' אלוהיך, לא תעבוד בבחור שוריך ולא תגוז בחור צונך. לפני ה' אלוהיך תאכלנו שנה ושנה, במקום אשר יבחר ה' אתה וביתך. וכי יהיה בו מום, פסח או עיוור, כל מום רע לא תזבחנו לה' אלוהיך. בשעריך תאכלנו. הטמא והטהור יחדיו, כצבי וכאיל. רק את דמו לא תאכל, על הארץ תשפכנו כמים.